Hann kallaði saman þá tólf og gaf þeim og vald yfir öllum yllum vöndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka og sagði við þá. Tætið ekkert til ferðarinnar, hvorti staf nýja mal, brauð nýja sylfur og enginn hafi tvo kyrla og hvað sem þér fáið inni þar sé aðsetur í þar, og þaðan skuluð þið letja upp að nýju. En það ekki með ekki víður, þá farið úr borg og hristið dustið af fótum viðar til vitnisburðar gegn þeim. Þeir lögðu af stað og fóru um þorpin, fluttuð fagnað og læknuðu karvetna. En Herodes fjórðumstjóri frétti allt sem gjöst hafiði og við sé ekki hvað hann átti að halda, fyrir sömu sögðu að Jóhannes verið rísin upp frá döðum, Aðrir að Elía veri komin fram, en aðrir að einnina fordnu spámanna veri risinu. Herótað sagði, Jóhann er slía en hver er þessi? Er ég heyrið þvílíktum? Og hann leitaði færis að sjá hann. Postularnir komu aftur og stýrðu Jésu frá öllu því er þeir höfðu djörð, en hann tók þá með sér og við ekki brott til bæjar sem heitir Betsaíta að þeir væru eini saman. Mannfjöldin var þess svar og fór á eftir honum. Hann tók þeim vel og talaði við þá um Guðsríki og læknaði þá að lækningar þurftu. Nú tók degi að hallam. Komið þá þeir tólf að máli við hann og sögðu lát þú mannfjöldan fara að þeir geti náð til þorpa og bíla hér í kring og nátt að sig og fengi mat því að hér erum við erum á óbyggum stað. En hann sagði við þá gefið sem sjálfir að þetta. Þeir svörðu, við reygum eftir meira en fimm brauð og tvo fiska, nema þá er erförum og kaupum vistir hann að öllu þessu fólki, en þar vorum um 5000 fimm þúsund karlmenn. Hann þá við lærisveina sína, látið þá setjast í hópa, um fimmtíu í hverjum. Þeir gjörðu svo og letu allar setjast. En hann tók brauðin fimm og fiskana á tvo, en leit upp til himins Þakkaði Guði fyrir þau og brauð og gaf lærisveinunum að fram fyrir mannfjöldan og þeir neyttu allir og mettir. En leifarnar eftir þá voru teknað saman tólf körfur brauðbita. Svo ber við að það var einn á bæinn og lærisveinunar hjá honum. Þá spurði hann þá hvert segir fólk í mig vera. Þess vörðu Jóhannes Kýrafa, aðrir Elía og aðrir Það einn einna fordnu spámanna sér í risin upp og hann sagði við þá en þér, hvert segi þér mig vera? Pétur svaraði, Krist, Guðs, hann lagði ríkt á við þá að segja þetta engum. Og meldi mannssonurinn á Marta líða, honum mun útskúfað verða að völdungum, eðstu prestum og fræðimönnum, hann mun lífláttinn en uppbrýsa á þriðja degi og að sagðu við alla hvers sem vill fylgja mér afneið til sjálfum sér tæti krossin daglega og fylgji mér ég hvers sem vill bjarga lífi sínu mun tína því og hvers sem tíni lífi sínu mín vegna hann mun bjarga því hvað stóðar það mannin að augnast allan heimin en tína eða fyrir gjöra sjálfum sér en þann sem blýðast sín fyrir mig og mín orð menn mannssonurinn bleiða sín fyrir, er hann tímur í dýlsinni og föðurins og heilagra engla, en ég segiður með sanni nokkurir þeirra sem hér standa menn au eigið dauð að býða fyrir þess jákvöðs ríki. Svo bar við um áttadögum eftir ræðu þessa að hann tók með sér þá Pétur, Jóhannes og Jakob og gekk upp á fjallið að bejast fyrir. Og er hann var að bejast fyrir varð yfirleitt ásjónu hans annað og klæði hans urðu hvít og stínandi og tveir menn voru á tali við hann það voru þurr Móse og Elía þeir byggtust í dýrið og rættum um brott för hans er hann stíldi fullna í Jerusalum þá Pétur og félaga hans sótti mjög svefl en nú vaknuðu þeir og sáu dýrið hans og mennina tvo er stóðu hjá honum Þegar þeir voru að stilja við Jésu, meldi Pétur við hann meistari, gott er að vera um hér, gjörum þri ár kjaldúðir, þér eina, Mósi eina og Elía eina, ekki vissi hann hvað hann sagði. Um leiðu og hann meldi þetta, kom stí og stíði yfir þá, og verður þeir hættir, er þeir komið inn í stíð, og rætt kom úr stíðinu og sagði, Þessi að sonur minn út valinn, Líðið á hann er röddinn hafið talað var Jésús einn og þeir þögðu og sögðu á þeim dögum engum frá neynu því sem þeir höfðu séð. Daginn eftir er þeir fóru ofan af fjallinu kom í til mannfjöldi á móti honum og maður nokkur og mannfjöldanum hrópar mestari ég byð þig að líta á minn, því að hann er enga barnið mitt. Það er andið sem grípur hann og þá æpir hann stindilega, hann tegir hann svo að hann og víkur varla frá honum og er að gjöra út af við hann. Ég bað læris finna þín að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jésús svaraði, Ó, þú vant trúa og rangst núna tinslóð. Hversu lindi á ég vera hjáður og umbera yður? Fær þú hingað son þinn þegar hann var að koma Slengdi illi andin honum flötum og tegði han ákaflega, en Jésús hastadi á órheina andan, læknaði sveinin og gaf hann aftur föður hans. Og allir undruðust stórum veldi Guðs. Þá er allir dáðu allt það er hann gjörði, sagði hann með lærisveina sína, festið þessi orð í huga. Mannssonurinn verður framseldur í mannahendur en þeir skildu ekki þessi orð og þetta var þeim hulið svo að þeir skynjuðu það ekki. Og þeir þorðu ekki að spyrja hann um þetta. Sú spurning kom fram meðal þeirra hver þeirra veri mestur. Jésús vissi hvað þeir hugsuðu í hjörtum sínum og tók lítið barn, setti það hjá sér og sagði við þá Hvers sem tekur við þessu barni í minna nafni, tekur við mér. Og hvers sem tekur við mér, tekur við heim að sendi mig. Sví að sá sem minnstur er með að leiðar allra, hann er mestur. Jóhannes þók til máls. Meistari, við sáum mannreka út anda í þínu nafni og vildum vera varna honum þess af því að hann fylgir og setti. En Jésús sagði við hann. Varni þess ekki, sá sem er ekki á móti yður, er meðuður. Nú fullnæðust brátt sá tími er hann skildi uppnumin verða, beindi hann þá augum til Jérúsalum einráðinn að fara þangað og hann lét sendi búað að fara á undan sér. Þeir fóru og komu í samverja þorp nokkur til að búa honum gistingu en þeir tóku ekki við honum því hann var á til Jérúsalum. Þegar lærisveinar hans, þegar Jakob og Jóhannes sáu það, sáu þeir herra, eigum við að bjóða að eldurfalli af himni og tortími þeim, en hans neyri sér við og ávitaði þá og sagði ekki vitið þið, hvers anda þið eruð. Mannssonurinn er ekki komin til að tortíma mannslífum heldur til að frelsa, og þeir fóru í annað þor. Þegar þeir voru á ferð á eiginum, sagði maður nokkur við hann Ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jésús sagði við hann, Refa reyga greni og fuglar himins hreiður en mannssvonurinn á hverdi höfði sínu aðað halla. Við annan sagði hann, Fylg þú mér, sámælti, Herra, lef mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jésús svaraði, Látt hinn að dauðu, jarða sína dauðu, en far þú og bóða Guðs ríki. En annan sagði, Ég vil fylgja þér, herra, en leið mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En ég svo sagði við þann, enginn sem leggur hönd á plógin og horfir aftur er hæfur í Guðs